Розділ 2. Інвестор та інфляція. За останні роки питання інфляції і боротьби з нею набуло широкої популярності в суспільстві. Зниження купівельної спроможності долара в минулому і особливо побоювання, а для спекулянтів надія щодо серйозного майбутнього економічного спаду істотно вплинули надії учасників фондового ринку. Зрозуміло, що ті, хто володіють облігаціями, постраждають від здорожчання вартості життя. Інфляція з'їсть як відсотковий дохід, так і номінальну вартість облігацій, отримувану під час погашення. Натомість у власників акції навпаки є шанс, що зменшення купівельної спроможності долара певною мірою буде компенсоване зростанням розміру дивідендів і курсу акцій. На підставі цих незаперечних фактів більшість фінансових експертів дійшла висновку, що перше, облігації не найвдальший об'єкт для інвестування, і друге, інвестувати краще не в облігації, а у звичайні акції. Нам навіть відомі випадки, коли благодійним організаціям радили включати до своїх інвестиційних портфелів 100% акцій і взагалі відмовитись від облігацій. Наприкінці 1990-х років ця порада, яку цілком можна застосувати до установ і благодійних фондів з практично безкінечним інвестиційним горизонтом, почала поширюватись і на окремих інвесторів, чиї ресурси обмежені. У праці довгострокові інвестиції в акції «Стокс for long run» яка вийшла друком у 1994 році, Джеремі Сігел, професор фінансів із Вортонської школи бізнесу, порекомендував схильним до ризику інвесторам використовувати метод маржинальної торгівлі, додатково беручи понад третину від обсягу власного капіталу, щоб перевести 135% своїх активів в акції. Цього принципу дотримувались навіть представники державних організацій. У лютому 1999 року державний скарбничий штату Меріленд Річард Діксон, виступаючи на конференції, заявив, я не бачу жодного сенсу вкладати свої гроші в облігації. Така порада суперечить практиці минулих років, коли кошти, які перебували в довірчому управлінні, за законом потрібно було вкладати в першокласні облігації, і лише незначну їх кількість вкладали в привілейовані акції. Наші читачі достатньо кмітливі, щоб зрозуміти, що за будь-яких умов, акції навіть найвищої якості не можуть бути кращими за облігації хоч би і на піку зростання ринку або занижчої поточної дивідендної дохідності акцій порівняно з дохідністю облігацій. Як і протилежна, надто популярна в останні роки думка, що облігації найдійніші за акції. У цьому розділі ми спробуємо всебічно проаналізувати фактор інфляції для того, щоб зробити висновок, якою ж мірою майбутні інфляційні очікування можуть вплинути на поведінку інвестора. Тут, як і в більшості інших фінансових питань, ми повинні розглядати майбутню політику, спираючись на минулий досвід. Чи можна вважати інфляцію чимось новим для нашої країни, принаймні в такій серйозній формі, якої вона набула починаючи з 1965 року? Чи спостерігали ми колись подібну чи гіршу інфляцію та які уроки можна взяти з цього в умовах сьогоднішньої інфляції? Розглянемо таблицю 2.1, у якій стисло представлено історичні зміни загального рівня цін, а також відповідні зміни прибутку і ринкової вартості звичайних акцій. Інформація охоплює 55 років із п'ятирічним інтервалом, починаючи з 1915 року. Замість даних за 1945 рік ми використали дані за 1946 рік. Оскільки до того продовжував діяти контроль за цінами, встановлений під час Другої світової війни. Перше, що ми помітили, це те, що в минулому в США спостерігалася інфляція і доволі суттєва. Найвідчутнішою вона була впродовж 1915-1920 років. Коли вартість прожиття зросла майже вдвічі, ці показники можна порівняти з 15% інфляцією у 1965-1970-х років. У цьому проміжку відбулося три періоди зниження цін і шість періодів їх зростання. Різні за своїм рівнем, деякі зовсім незначні. Керуючись цією інформацією, інвестор повинен зробити висновки, яким швидше за все буде рівень майбутньої інфляції. Чи можемо ми передбачити ймовірні темпи інфляції? Таблиця не дає чіткої відповіді на це питання. Вона демонструє найрізноманітніші варіанти цінової динаміки. Проте було б доцільно спробувати зробити прогнози, використовуючи дані про інфляцію за останні стабільні 20 років. Середньорічний рівень зростання споживчих цін упродовж цього періоду становив 2,5% тоді як протягом 1965-1970 років 4,5%, і лише за 1970 рік ціни підвищились на 5,4%. Офіційна політика виступає проти масштабної інфляції, тож існують причини вірити в те, що в майбутньому вона буде ефективнішою, ніж у попередні роки. Це одне з небагатьох помилкових суджень Грема. У 1973 році, лише через два роки після встановлення президентом Річардом Ніксоном контролю за рівнем заробітної плати і цін, інфляція сягнула 8,7% – найвищої від кінця Другої світової війни позначки. Десятиліття із 1973 до 1982 року було періодом найвищої інфляції в історії сучасної Америки. Вартість життя тоді зросла майже вдвічі. З огляду на це, вважаємо, що інвестор здатний спрогнозувати ймовірний, проте неточний рівень майбутньої інфляції, скажімо, у 3% річних. Його можна порівняти з річним рівнем інфляції в розмірі 2,5 упродовж усього періоду із 1915 по 1970 роки. Написано до того, як президент Ніксон заморозив ціни на зарплати в серпні 1971 року, а потім розпочав реалізувати другий етап своєї реформи. Подальший розвиток подій радше підтверджує викладені думки. Таблиця 2.1. Загальний рівень цін, дохідність акцій і курс акцій протягом 1915-1970 років із п'ятирічним інтервалом. Середньорічні дані. Рівень цін 1957 року равно 100. Але якщо використовувати нову базу 1967 равно 100 – то середній рівень цін для 1977 року становитиме 116,3 для роздрібних цін і 110,4 для оптових цін для фондового індексу. Середній рівень за 1941 по 1943 роки дорівнює 10%. Використано дані 1946 року, щоб уникнути впливу контролю за цінами, встановленого під час Другої світової війни. Які ж наслідки такого зростання цін для інвестора? Воно з'їдатиме майже половину доходу, який вони отримують за надійними середньостроковими облігаціями після сплати податків, або запропонованим нами еквівалентом якісних корпоративних облігацій після сплати податків? Скорочення доходів матиме місце, але його не варто перебільшувати. Це не означає, що справжня вартість статку чи покупна спроможність інвестора з часом зменшуватимуться. Якщо він витрачає половину свого чистого процентного доходу після сплати податків, то покупна спроможність його капіталу залишиться такою самою, навіть якщо інфляція дорівнюватиме 3%. Далі, звичайно, постане наступне питання – чи може інвестор бути впевнений, що чинить правильно, купуючи не першокласні облігації, а інші цінні папери, якщо взяти до уваги безпрецедентно високий рівень облігацій у 1970-1971 роках? Можливо, було б доцільніше сформувати свій інвестиційний портфель тільки з акцій, а не з акцій та облігацій. Чи не мають звичайні акції внутрішнього захисту від інфляції, і чи вони точно забезпечують вищі доходи в довгостроковому періоді, ніж облігації? Чи за результатами 55 річного аналізу інвестор одержує більше користі від володіння акціями, а не облігаціями? Відповідати на ці питання складно. Справді, упродовж тривалого часу інвестувати в акції було набагато вигідніше, ніж в облігації. Підвищення фондового індексу Dow джонса із у середньому 77% в 1915 році і до в середньому 753% в 1970 році означає, що його щорічне зростання склало 4%, до яких можна додати ще 4% середньорічної дивідендної дохідності. Відповідні дані щодо фондового індексу S&P 500 майже такі самі. Сумарне значення на рівні 8% річних певна річ свідчить про набагато вищу дохідність, порівняно з дохідністю за облігаціями упродовж того самого 55-річного періоду. Але вони не перевищують дохідності, яку нині можна отримати за високоякісними облігаціями. Це викликає логічні питання – чи є переконливі докази того, що в майбутнього звичайні акції дадуть більшу дохідність, ніж упродовж останніх 55 років? На це важливе питання ми відповімо категорично ні. Звичайні акції можуть дати в майбутньому кращу дохідність, ніж було колись, але в цьому немає абсолютної впевненості. Ми змушені мати справу з двома різними часовими компонентами інвестиційної діяльності. Перший стосується того, що ймовірно може трапитись у довгостроковій перспективі, наприклад, у наступні 25 років. А другий – того, що відбуватиметься із інвестором як у фінансовому, так і в психологічному плані у близькій чи середній перспективі, приміром до 5 років. Його думки, сподівання і страхи, його задоволення чи розчарування від своїх вчинків і врешті-решт його наміри – все це зумовлено не так аналізом інвестиційної діяльності за попередні періоди, як його власним досвідом, одержаним у результаті його роботи. У цьому питанні ми категоричні. Не існує тісного зв'язку між темпами інфляції чи дефляції і змінами дохідності акцій та їхньої ринкової вартості. Очевидним прикладом може слугувати останній інтервал із 1966 до 1970 року, коли вартість життя виросла на 22%. Найвищий показник було зафіксовано в п'ятирічному інтервалі у 1946-1950 роках, але порівняно з 1965 роком як дохідність акцій, так і їхня вартість загалом знизилась. Подібні суперечливі тенденції спостерігалися і в попередні п'ятирічні періоди. Інфляція і прибутки корпорацій Інший надзвичайно важливий підхід до цієї проблеми пов'язаний із вивченням рівня прибутку американського бізнесу. Він, певна річ, не лишається сталим і коливаючись залежно від загального рівня економічної активності в країні і при цьому не виявляючи загальної тенденції до зростання, як це відбувається з оптовими цінами і вартістю життя. Фактично, за останні 20 років, попри зростання інфляції, рівень дохідності капіталу значно знизився. До певної міри це падіння пов'язане з встановленням ліберальніших правил амортизації. Дивитись таблицю 2.2. На підставі докладного аналізу ми зробили висновок, що інвестор сьогодні не може сильно розраховувати на те, що дохідність його акцій, співвідношення чистого прибутку компанії і бухгалтерської вартості, її акціонерного капіталу значно перевищить середньорічний рівень у 10%, який спостерігався впродовж останніх п'яти років щодо акцій, які входять до розрахункової бази фондового індексу Dow Jones. Норма прибутку на акції 425 промислових компаній, які входять у розрахункову базу фондового індексу Standard Poor's, становила приблизно 11,5% на вартість активів. Це частково пояснюється включенням у розрахункову базу фондового індексу акції крупної високоприбуткової корпорації IBM, яка, відповідно, не належить до 30 компаній, які формують розрахункову базу фондового індексу Dow Jones. A. Оскільки сукупна ринкова вартість цих акцій значно перевищує їх бухгалтерську оцінку, скажімо, станом на середину 1971 року ринкова вартість 900 порівняно з бухгалтерською 500. Дохідність акції з урахуванням їх поточної ринкової вартості складе лише 6,25. Такий зв'язок загалом відбуває коефіцієнт кратності прибутків. Наприклад, вартість фондового індексу Dow Jones на рівні 900 дорівнює фактичному прибутку за 12 місяців із червня 1970 до кінця червня 1971 року, помноженому на 18. Ці дані безпосередньо підтверджують припущення, висловлене в попередньому розділі. Дивитесь коментар до розділу 1. Що інвестор може розраховувати на середню дивідендну дохідність на рівні 3,5 від ринкової вартості акцій, плюс дохідність у розмірі 4% річних від реінвестування прибутків. Звернімо увагу на те, що долар, доданий до бухгалтерської вартості, дасть близько 1,6 долара приросту ринкової вартості акцій. Читач може заперечити, мовляв, у нашому розрахунку дохідності звичайних акцій не обраховано впливу інфляції, щорічний рівень якої за нашими прогнозами дорівнюватиме 3%. На своє виправдання, зауважимо, немає жодних свідчень, що в минулому інфляція мала прямий вплив на фактичне значення прибутку в розрахунку на одну акцію. Сухі цифри свідчать, що весь значний приріст прибутку компанії, що формує розрахункову базу фондового індексу Dow Джонса за останні 20 років, був зумовлений пропорційним приростом інвестованого капіталу, фактором зростання якого став реінвестований прибуток компанії. Якби інфляція була єдиним сприятливим фактором зростання прибутку, то її вплив спричиняв би збільшення вартості вже наявного капіталу. Це, зі свого боку, призвело б до підвищення рівня дохідності цього старого капіталу, у результаті чого зросла б сукупна дохідність нового і старого капіталу. Але насправді впродовж останніх 20 років, за який рівень оптових цін зріс майже на 40%, нічого такого не сталося. Прибутки компаній більше залежать не від споживчих, а від оптових цін. Інфляція може збільшити вартість звичайної акції лише через підвищення рівня дохідності капітальних інвестицій. Та як показує минулий досвід, такого не траплялося. Аналіз минулих економічних циклів показує, що зростання бізнесу в компанії пов'язане із зростанням цін, а не вдачі з їх падінням. Загалом склалося враження, що незначна інфляція сприяла зростанню прибутків компаній. Такий погляд не суперечить даним за 1950-1970 роки, коли загальне тривале процвітання бізнесу супроводжувалося зростанням цін. Однак цифри свідчать про те, що мало що вплинуло на прибутковість акціонерного капіталу. По суті, відбулося зниження рівня дохідності інвестованого капіталу. Очевидно, на це були вагомі причини, які в цілому завадили зростанню рентабельності бізнесу американських корпорацій. Можливо, найважливішими з них були такі. Перше зростання рівня заробітної плати, що перевищував зростання продуктивності праці, друге потреба в залученні великої кількості капіталу, внаслідок чого знизився коефіцієнт обігу інвестованого капіталу. Хоча дані, представлені в таблиці 2.2, свідчать про те, що корпорації й акціонери не просто не одержували користі від інфляції, її ефект був протилежним. Найбільше приголомшують показники зростання корпоративного боргу в період між 1950 і 1969 роками. Економісти і фінансові аналітики з Уолл-стріт приділяють цьому питанню непрочеть мало уваги. Борги корпорацій збільшилися майже в 5 разів, тоді як прибуток до оподаткування трохи більше ніж удвічі. Беручи до уваги суттєве підвищення процентних ставок за цей період, Стає зрозуміло, що сьогодні корпоративний борг стає серйозною проблемою для багатьох компаній. Зауважимо, що в 1950 році прибуток після сплати процентів, але до сплати податку на прибуток складав близько 30% корпоративного боргу, тоді як у 1969 році лише 13,2%. Співвідношення за 1970 рік повинно бути ще менш задовільним. Зрештою виходить, що суттєва частка від 11% прибутку з акціонерного капіталу забезпечується завдяки великій кількості нових кредитів, процентні виплати за якими для корпорацій не перевищують 4%. Якщо значення коефіцієнта заборгованості для корпорацій збережеться на рівні 1950 року, то рівень дохідності від акціонерного капіталу впаде ще нижче, незважаючи на інфляцію. Таблиця 2.2. Заборгованість, прибутки і дохідність капіталу корпорацій у 1950-1969 роках. На фондовому ринку вважають, що основні жертви інфляції комунальні підприємства, затиснуті між зростанням вартості залучення капіталу і труднощами збільшення рентабельності свого бізнесу, що регулює держава. Але тут варто наголосити, що вартість електроенергії, газу і послуг телефонного зв'язку зростає набагато повільніше ніж відбувається загальний ріст цін, і це ставить такі компанії у вігідне стратегічне положення у майбутньому. Дані компанії American Telephone and Telegraph, опубліковані в 1971 році, свідчать про те, що тарифи на послуги телефонного зв'язку для населення в 1970 році були вищі, ніж у 1960-му законом передбачено, що ці компанії повинні встановлювати таку ціну на свої послуги, яка забезпечуватиме адекватний рівень дохідності інвестованого капіталу, і це може захистити акціонерів комунальних підприємств у майбутньому, як це було колись у періоди інфляції. Усі ці приклади підштовхують нас до висновку, що в інвестора немає вагомих причин сподіватися на дохідність, що перевищує середнє значення для фондового ринку 8% для інвестиційного портфеля звичайних акцій для індексу Dow Jones, придбаних наприкінці 1971 року. Та навіть якщо так станеться, що реальна дохідність перевищить очікування інвестора, ми все одно не зможемо стверджувати, що всі свої кошти треба вкладати в акції. Єдине, що можна гарантувати в майбутньому, то це те, що ні дохідність акції, ні середньорічна вартість акційного портфеля не виросте на 4%, чи будь-який інший показник. Згадаймо відомі слова Джона Пірпонта Моргана Молодшого – вони змінюватимуться. Джон Пірпунт Морган – найвпливовіший фінансист кінця 19-го початку 20-го століття, якого постійно запитували, що відбуватиметься на фондовому ринку в майбутньому. Відповідь Моргана була доволі короткою і безпомилково точною. Він змінюватиметься. Дивитись «Джін Страус Морган American Файненшер» «Рендом Хаус» 1999, сторінка 11 по-перше, це означає, що покупець звичайних акцій за сьогоднішніми чи завтрашніми цінами серйозно ризикує удержати незадовільні результати. Акціями компанії General Electric знадобилось 25 років, так само як і фондовому індексу Dow Jones, щоб відійти від значних втрат, отриманих у результаті біржового краху 1929-1932 років. Крім того, якщо інвестор формує свій інвестиційний портфель лише із звичайних акцій, то він швидше за все зіб'ється зі шляху в результаті або стрімкого зростання, або депресивного падіння курсу акцій. Це особливо справедливо в тих випадках, коли він у своїх діях керується інфляційним очікуванням. Курс акцій починає зростати, і він сприймається не як небезпечний сигнал на падіння ринку і шанс добре заробити на продажу своїх акцій, а як підтвердження інфляційної гіпотези і аргумент на користь того, що продовжувати купувати звичайні акції, незалежно від того, як сильно зріс ринок чи як низько впала дивідендна дохідність. Така інвестиційна політика призводить до лиха. Альтернативні варіанти гаджування інфляційних ризиків для звичайних акцій. Якщо люди не довіряють своїй валюті, то зазвичай прагнуть зберігати свої кошти в золоті. звичайно, в усьому світі практика. Та на щастя американських громадян, починаючи з 1935 року, вона стала протизаконною. Упродовж 35 років до початку 1972 року ціна на золото на відкритому ринку зросла із 35 до 48 доларів за унцію, тобто лише на 35%. Але протягом усього цього часу його власники не отримували прибутків, а навпаки були змушені щорічно платити за зберігання своїх запасів. Незважаючи на загальне зростання рівня цін, очевидно, що розумніше було б покласти свої кошти під відсоток на ощадний банківський рахунок. Майже цілковита неспроможність золота слугувати захистом від втрати купівельної спроможності долара повинно викликати серйозні сумніви щодо можливості пересічного інвестора берегти себе від інфляції, вклавши свої гроші в цінності. Інший філософ Пітер Бернштейн вважав, що Грембру блискався фатальної помилки щодо цінних металів, особливо золота, яке принаймні після того, як Грем написав цей розділ, продемонстрували значне зростання, що випередило темпи інфляції. Фінансовий аналітик Вільям Бернштейн погоджується, що мінімальна інвестиція в цінні метали, наприклад, 2% від ваших загальних активів, не здатна суттєво вплинути на ваш загальний дохід якщо ціна на золото низька. А от коли ціна висока, це дає неабиякий прибуток, інколи понад 100% на рік, і може зробити інвестиційний портфель високодохідним. Але все ж таки розумний інвестор уникає прямого інвестування в золото через високі витрати на його збереження і страхування, а натомість шукає добре диверсифікований взаємний інвестиційний фонд, який спеціалізується на акціях компаній, що працюють із цінними металами і беруть менше 1% на щорічні витрати. Обмежте вашу частку 2% від загальної вартості ваших активів, чим можливе 5%, якщо вам більше 65 років. Значне зростання ринкової вартості з часом спостерігалося лише в кількох категоріях цінних предметів. Це, зокрема, діаманти, витвори мистецтва видатних постатей, раритетні видання книжок, рідкісні марки і монети тощо. Але в усіх цих випадках, принаймні в більшості, у визначення вартості наявний елемент штучності чи навіть необґрунтованості. Чомусь складно вважати купівлю срібного американського долара, датованого 1804 роком, але навіть не викарбованого тоді за 67,5 тисяч доларів, інвестиційною операцією. Wall Street Journal, October 1970 Ми свідомі того, що в нас бракує досвіду в цій сфері. Зовсім небагато наших читачів почуватиметься в ній як риба у воді. Упродовж тривалого часу нерухомість вважали надійною довгостроковою інвестицією, яка гарантовано захищена від інфляції. На жаль, її вартість також зазнає значних коливань. Можна пропустити серйозних помилок у виборі місця розташування, Вартості тощо. Або ж купитися на певні хитрощі ріалторів. Нарешті для інвестора з середніми статками диверсифікувати портфель недоцільно, хіба що коли йдеться про різні типи паєвого інвестування і вкладення коштів у нові випуски цінних паперів, інколи пов'язані з особливими можливостями. А це, по суті, мало чим відрізняється від інвестування в акції. Ця діяльність також поза межами нашої компетенції. Усе, що варто сказати інвесторові – це перш ніж щось робити, переконайся, що ви в цьому щось тямите Висновок Звичайно, ми знову і знову закликаємо дотримуватися інвестиційної політики, про яку йшлося в попередньому розділі. Лише через непевність у майбутньому інвестор не може дозволити собі вкладати всі свої кошти в один вид цінних паперів. Ні в облігації, які останнім часом продемонстрували безпрецедентну високу дохідність, ні в акції, незважаючи на прогноз подальшої інфляції. Що більше інвестор залежить від свого інвестиційного портфеля і доходів від нього, то більше потребує захисту від непередбачуваних і неприємних подій, що загрожують йому збитками. Аксіомою є те, що консервативний інвестор повинен шукати шляхи мінімізації своїх ризиків. Ми абсолютно переконані, що ризики, пов'язані, наприклад, із купівлею облігацій телефонної компанії, що має дохідність близько 7,5% річних, нижче, ніж ризики під час покупки акцій, які формують розрахункову базу фондового індексу Dow Jones або іншого еквівалентного списку акцій, що дорівнює 900 пунктам. Проте ймовірність значного зростання інфляції залишається і інвестор повинен від неї застрахуватись. Ми не можемо бути певними в тому, що акції адекватно застрахують ваші інвестиції від такої інфляції. Однак вони можуть забезпечити кращий захист, ніж облігації. Ось що ми писали про це у виданні 1965 року, сторінка 97. І ця теза досі не втратила своєї актуальності. Для читачів повинно бути очевидно, що за такого рівня ринку 892 для фондового індексу Доу Джонса ми не плекаємо ілюзій щодо звичайних акцій. Через зазначені причини пасивний інвестор не може дозволити собі не включати значну кількість звичайних акцій до свого інвестиційного портфеля, навіть якщо ми розглядаємо їх як найменше з двох лих. Ризики без сумніву виявляться більшими, якщо його портфель складатиметься лише з облігацій.